Художник перетворився на майера, проте лінії залишалися доведеними і чіткими. Вона добре усвідомлювала, що робить. Усе завдання полягало зараз у тому, щоб довести до відома Тарасового батька, що відбувається. Хто знає, де він зараз? Хто знає, чи дивиться телевізор? Цілком, ймовірно, що дивиться, адже екрани... Тепер скрізь, йому і лише йому належало дати зрозуміти, що вона знає, як слід діяти І помічників не бракувало Після вчорашньої домовленості в місцевій редакції мала зібратися купа приїжджих журналістів На відміну від місцевих вони можуть більше Це тутешні сидять, мов зашувані миші і бояться пискнути. Ті розтрублять усе, що вона скаже, Смакуючи кожне слово. Сказати б грамот. А ще оці погляди тих, Хто знає її особисто. Відчуваючи їх усією шкірою, Дарина увійшла до крамниці І попрямувала на непродуктову половину. Для неї цей заклад і досі залишався крамницею хоча б тому що назва маркет мимоволі асоціювалася з фатальними подіями останнього часу центр нірвана масовий розстріл маркет усе це з однієї опери а у крамницях подібних речей не трапляється там нема блиску зате спокійніше надійніше і затишніше. І одразу ж Опель від'їхав з парковки і завернув на сусідню вуличку, а потім взагалі заховався у дворі. Клацнувши кнопкою пульта, Яна попрямувала до входу. Тільки б устигнути, тільки б не зникла за кілька хвилин та когось тільки чекала. Зайти б одразу за нею, та вона до дрібниць виконувала Богданові інструкції, адже вірила в цього чоловіка, у його витримку, розум і фарт. Вірила, як ніколи і ні в кого. Вже на сходах останній на Днавсібіч, якби вийшла, то ще б залишалась в полі зору. Отже, вона там. Невеличкий тамбур, що від межого двері від зали був заставлений ящиками з порожніми пляшками, і двоє людей на силу розминалися в ньому. Її обличчя Яна побачила крізь скло. Пощастило нарешті. Дякую тобі, Боже. А Дарина вже відчиняла двері, збираючись пропустити її до приміщення. Та Яна сама посунулася у бік відстань між ними скоротилася дарина уникала тепер зустрічатися очима з людьми проте цей короткий обмін поглядами таки відбувся двоє жінок пов'язаних одним чоловіком як могли вони не відчути одна одну під колесом сміттєвого контейнера у вашому дворі Лежить телефон. Це від Богдана. Будьте обережні. Коротка медь зустрічі. І кожна попрямувала далі. Серце я нескаженно билося, і очі панічно шукали, щоб замовити біля прилавка, хоча щойно вона упоралася з завданням набагато важчим. Гударини ж лише стиснулося попід грудьми. Ну ось. Зусилля дали результат. Тепер нова проблема – порозумітися з Богданом. І тоді вдасться досягнути мети врятувати сина. Більшого в цьому житті вона зараз не бажала. Великих зусиль вартувало не побігти туди стрім голов. Ні, треба повернутися додому як мінімум. Адже вона ходила до магазину, а вже потім виносити сміття. Хто знає, чиє пильне око спостерігає зараз за нею. Помилятися не можна, іншого шансу не буде. А як за ці кілька хвилин хтось нагнеться підняти те, що впало, і загляне під контейнер. Що тоді? Хто вона, ця жінка, очевидно, чекала на неї? Телефон від Богдана, отже виконує його прохання. Виходить та, кому можна довіритися. А щоб довіритися в такій ситуації, вона перевдягалася блискавично. Знову мама. О, ти що так швидко? А коли ж устигла? Василь просив за півгодини не раніше. От і повернулася. Не мерзнути ж? А Тарас, він же голодний. Як хотілося їй набрати повні груди повітря і видихнути в обличчя матері таке, що одразу не лише припинить оцей нав'язливий маразм, а й відіб'є бажання принаймні до вечора про щось питати. Не можна. Ніяк не можна. Інакше всі зусилля марні. Має стримуватись. Краще самі. Трачати глузд від цих запитань, на які так важко давати відповіді. «Мамо, нехай краще півгодини не поїсть, аніж щось побачить, куди ми ходимо. Василь знає, що робить. Ну чого ти? Все ж нормально. Ми знайшли вихід, і тепер все буде добре. Не нервуйся». І Тарасик просив, щоб ти не переживала. «Все, можна йти». Відро сміттям напівпорожнє, нашукавши якихось паперів і увипхавши зверху кілька порожніх консервних банок італійського походження, вона попрямувала до дверей. «Та я ж увечері викидала, а це? А що я розсаду весною посію? Мамо, дайте спокій, не ходіть за мною, не заглядайте попід руки». Не сидіть на голові, бо не витримаю, поки це скінчиться. Розумійте, ідіть до кімнати і не чіпайте мене з вашими банками. Ось тепер усе. Терпіти далі було неможливо. Врешті-решт, життя Тараса важить більше, аніж матерне. І аніж власне. Але треба було будь-що протриматися хоча б до того моменту, поки з сином усе владнається, тому її власне життя нині також важить більше, ніж материне. Розклавши таким чином усе по полицях, Дарина з душею висипала сміття так, що половина розсипалася по землі. Воно й не дивно у такому стані, а потім зігнулася і позбирала. Телефон лежав на колесі, і побачити його можна було тільки якщо знати. Знахідка опинилась в кишені, банки наново у відрі. Нехай не болить серце. Тепер до дії. Накинувши стару куртку, вона спустилася до підвалу. У такий час тут нікого. Тихо і спокійно. От тепер увімкнути телефон. Є пропущений дзвінок. Один єдиний. Отже він. Та натиснути кнопку виклику Дарина не встигла. У руці завібрувало, адже Богдан чекав із телефоном у руці. Ось тепер стало по-справжньому млосно. Привіт. Говори, що знаєш. Тільки давай без імен. Так, щоб розумів лише я. Щоб розповісти, їй знадобилося десять хвилин. й взялися слова, не забула нічого, але наприкінці витривка знову зрадила. «Ти зробиш це, скажи мені, він твій син і ні в чому не винен. Як будеш ти жити після того, якщо дасиш своїй дитині загинути? Чого варте таке життя?» Напевно, вона могла кричати ще довго. Та Богдан перервав це волання. Голос його залишався твердим та спокійним. Припини, На балачки та істерики немає часу. Я знаю, що й до чого. І ніколи не забував, що це моя дитина. Він повернеться, не сумнівайся. Сиди і чекай. І не нароби дурниць. А ще піди до моєї мами і скажи їй, що я живий і здоровий, і ні в чому не винний. Тільки це. Більше нічого. Ти зрозуміла мене?» «Зрозуміла». «А це справді так? Я хочу знати». «Ну, що не винний?» «Справді. Чому ж тоді ти все перебив Богдан? Розмову закінчено». Усі чому іншим разом, а зараз є справи важливіші. Удачі тобі. Чекати і сподіватися найважче. Дарина присіла на старий мотлох і стиснула голову руками. Маріо Дельбоска напружено думав. Усе валилося до бісової матері. Єдина помилка потягла за собою наслідки, розгрібати які ставало дедалі важче. Телефон бібліотекарки вимкнувся ще під час блукань Дієго та Хорка нічними коридорами університету. Власне, це вже було другою помилкою. Хоч як дорожив кожною людиною Дон Маріо, а когось одного таки – належало послати за нею, і тоді ця ниточка обов'язково залишилася б. Натомість, опинившись на відстані простягнутої роки від джекпоту, досвідчений гравець дозволив собі піти абанк. Вже о десятій ранку наступного дня на дверях бібліотеки висіла табличка з повідомленням про те, що книгосховище зачинене на час відпустки працівника і вказувалися адреси найближчих. Патрон лише скриготав зубами. Ім'я та прізвище Красуні, що несподівано вирішила відпочивати серед зими, стало відоме одразу після чергового походу Петра. Адресу дізнався Регуль. Тут також не заладилось. Квартира виявилася порожньою, а сусідка повідомила Петрові, що Яночка терміново поїхала до родичів невідомо до яких. Надійна нитка вислизнула з рук, і знайти її кінець у темряві зараз не було жодної можливості. Спроби Рауля відновити. Пошукові процеси до успіху не призвели і лише забирали час. Людина, яка б на інтернетівських сайтах у пошуках лише двох конкретних новин, рішуче зникла. Воно й не дивно. Якщо в тебе крадуть дитину, стає не до копацьких формів. Дельбоска. Мало не ліз на стіну. Лише кілька годин або навіть хвилин нестиковки вихопили з під носа перемог. Від уявлення, чим усе може скінчитися, охоплював відчай. Картина була більш ніж невтішною. Вихід Богдана із підпілля найкраще пояснювався викраденням його дитини. Ще логічніше – припустити, що викрав її Маркуш, статус якого цілком дозволяв як можливість, так і доцільність подібного кроку. Принаймні, в середовищі, де обертався сам Дон Маріо, швидше за все те саме й вчинили б. І якщо все насправді так, об'єкт втрачався остаточно. Напруга в таборі зростала. Люди працювали нервово, і лише Педро щораз потайки зітхав з полегшенням. Подібний розклад найбільше влаштовував його. Те, чого боявся, оминуло. Натомість хлопець сам чесно робив все можливе для успіху справи. Невдачі ж спричинили інші. Здавалося, фортуна вперто тримала його бік. А о другій пополудні почався новий форс-мажор. Спрацювала прослуховуюча система в хаті Моклія. Власне, працювала вона постійно. Просто дані, які отримав Рауль, були одноманітні та нецікаві. Кроки, зітхання і тиша. Усе сталося раптово. Тільки це була не та обнадійлива інформація, на яку сподівалися. Навпаки, до помешкання старого вдерлися силові підрозділи. Рауль увімкнув наповну. Проводилася справжня поліцейська операція. Тупотіли чоботи, грюкали двері, вигуки людей перекривалися дідовим воланням. Петро коментував кожне слово, намагаючись і собі уявити, що там відбувається. А потім зарепіло, клацнуло і стало тихо. Їм починали наступати на п'яти. Машину залишили одразу, насилу припаркувавши її у звичній вуличній колотнечі. Там вона стоятиме ще не від стільки. Від розуміння, що це багатство так просто кидають і все, у Петра заскимлило в грудях, і хлопець не самохідь озирався, аж поки неподобство не сховалося за рогом. Та за якихось півкілометра його серце мало не зупинилося. Коли Хорхе, зіжмакавши брелок з ключами у папір, кинув жмут до урни на розі, думки зациклилися, і позбутися їх не вдавалося Попри усі намагання. Як часто чистять урни. Здається, у досвіта. Оце стоїть воно зараз реально нічиє. Поштовх Батістона в спину був ніжний, проте відчутний і повертав до дійсності. А за годину все пішло по колу. У районі автобазару група розділилася, і Хорхе з Петром пішли шукати новий позашляховик, залишивши патрона з командою у брудненькому кабаку. В середовищі конкістадорів оселився серйозний неспокій. Цікаво, яким чином поліція вийшла на старого, у голос розмірковував Батістон. Найімовірніше через ту брошурку. Тось наткнувся на неї і зрозумів, що наш Богдан знайомий з автором. У нього ж робився обшук, а кілер наш повинен десь на полиці мати цю книжечку, адже був співавтором. Загалом я здивований, Поліція тут працює швидше і професійніше, аніж можна припустити. Правий був наш Педро, Сказав, у нас можуть, коли хочуть. От тож, бо зітхнув Дельбоска. Цей твій варіант був би для нас найкращим. А якщо старого вичислили тим же шляхом, що й ми? Може таке бути? Хто знаде, що міг наслідити цей Богдан, шукаючи господаря нашого Дублона? Таке можливо і тоді їм відоме моє прізвище, і не виключена причина, через яку ми тут. Діють вони фундаментально. Схоже, тут наш Педро мав рацію затримання Богдана для них питання життя та смерті. Отже, інформація може піти до Інтерполу, де працюють агенти наших ворогів. Вони зрозуміють, для чого ми тут. «Невдовзі закрутиться!» «Патроне», – озвався Рауль, – «ноутбук, якого не вимикався ніколи і який не брав участі в нараді, ось деякі напрацювання можна дивитися». Сім років тому, ще не будучи сенатором, цей Борис Маркус намагався встановити зв'язки з корпорацією «Веслімітет». Вочевидь, мав якісь економічні проекти. Проте у процес його так і не пустили. Західною частиною West Limited тоді керував Енцо Боулі. Зараз він працює на ринку Сполучених Штатів. На цю людину у нас може бути вихід. У нашої корпорації чимало зв'язків з їхніми партнерами. Впевнений... Сеньор Маркус пам'ятає Боулі. Схоже, вони зустрічалися неофіційно. А це багато про що свідчить. Нам необхідно вмикати дипломатичні канали і виходити на Маркуса, якщо ще не пізно. Вийти на нього таким шляхом? Остаточно розкрити карти перед конкурентами. Усіма одразу», – відрізав Дельбоска. «Гадаю, вони розкриті давно», – сказав Батістон. «А ми лише тішимо себе надіями. Будучи на їхньому боці, я б на цей момент вже давно прозрів». Можливо, Дон Маріо знову заходив навколо столу. Благо, закуток бару був порожній. І все-таки. Обійтися без цього ніяк. Як ти уявляєш встановлення контактів з людиною, у якої застрелили дитину, і причина цього – його діяльність. Гадаю, в цього Маркуса відмовили Гальма, і він здатний на непомірковані вчинки. Відтак він не може не бути під прицілом у силових структур країни, котрі шукають нашого стрільця. Мене б принаймні здивувало, якби знайшовся, бодай, один слідчий – котрий не думає, що хлопця викрав саме він. Упевнений, навіть через добре знайомих представників бізнесу зробити це буде нелегко. Хіба можуть людину, яку переклинуло на помсті за сина, цікавити виходи його справ на світовий ринок? Різно буває, не поступився Дієго. За даними наших детективів, цей Маркус відмивав гроші на початку конфлікту на Сході країни. Отже, важлі впливу на нього можна знайти. Дані поки що не перевірені, але ми працюємо. За будь-яких розкладів наше головне завдання – особиста зустріч. Ви мусите побачити його, як от мене зараз. І людина ця, розмовляючи з вами, повинна мати гарантії, що перед нею не агент під прикриттям. Хтось мусить це засвідчити. А далі вже від вас залежить, піде він на зустріч чи ні. А потім у цій країні аргентинських туристів стане більше, ніж їхніх емігрантів у нас. І ми не проштовхаємось. Тепер підвівся з місця і Батістон. Поки це станеться, Богдан може опинитися в наших руках. І на цьому все скінчиться. Патрони, одного разу ви вже мене не послухали. Ось коли справжній момент – кинути усі козирі. Не виключено. Зрештою Дон Маріо зупинився. Нехай. Тепер усе мусить бути швидко. Поїхали. Повертаємось. Де зараз цей сенатор? І де машина? У нас Верховна Рада. Обережно виправив Петро, сідаючись на кутку. А вони депутати. І що з того роздратовано обірвав Дельбоска? Яка обіса різниця? Не скажіть. Хитро, посміхаючись. Похитав головою Педро, не скажіть. Навіть коли зважуєшся пожертвувати собою, одного бажання щирого замало. Ніколи в житті Богданові не доводилося грати, проте, завдяки прочитаним книжкам, процес уявлявся доволі реально. Не важить, що привело людину до казано або на її подром. Основний елемент полягав у правильності вибору. На яке число, чи то пак, на яку коняку поставити, вгадав, виграв. Решта варіантів означали програш. На відміну від усієї величезної кількості людей, уражених цією розповсюдженою недугою, Богдан мав значно вужчий вибір. А отже, більші шанси вгадати. Та серйозність ставок робила гру фатальною, заставою слугувало власне життя. Джекпотом у випадку перемоги було життя сина. У вологому морозяному повітрі від самого ранку трималася мрячка. Зайва вода збиралася докупи, та випадала сніговою полякою на все, що стояло і рухалося, утворюючи на поверхні спочатку наліт, котрий потім розростався на біч голками, які обламувалися та сипалися додолу з тихим, ледь чутним шурхотінням. Німий ліс застиг в очікуванні обабіч дороги, і просякнуте такими витівками погоди повітря глушило звук машин, що проїжджали. Богдан добре розумів, хто такий Савченко, а у тому, що об'ява на копацькому форумі інтернету належала саме йому, сумніватися не доводилось. Людина без жодних моральних принципів, натомість невиправдано амбіційна, внаслідок чого підла до решти. жа, самоствердження і мстивість штовхнули його на цей крок. І задуми Сави читалися просто. Отримати необмежену владу над ворогом, познущатися, діставши таким чином сатифакцію. Потім його швидше за все, зв'язаного по руках та ногах, нагодованого сміттям, Здадуть до найближчого відділку поліції, отримавши ще й чималу винагороду. Такий розвиток подій не викликав найменшого сумніву. Та головне питання полягало в іншому чи наважився псава викрасти задля цього Тараса. І тоді все у Богданові повставало проти цього припущення. Надто добре він знав цю людину. Нехай навіть жга помсти та розуміння слушності моменту зовсім відібрали глузд у закінченого покидька. Здійснити таке треба мати сміливість, треба мати рішучість, слід самому бути здатним на самопожертву заради мети, заради принципу, нехай навіть хибного. Адже за таких розкладів для Савченка Існував шанс бути упійманим на злочині, покарання за який поховає все подальше життя. Сава не був здатний на самопожертву. І ще одна обставина лиш посилювала Богданові сумніви. За словами Дарини, Тарас зник чотири дні тому, і лише дві доби, як в неті, з'явилося повідомлення для учила. Враховуючи, що дитина щезла з вечора, виходило, дві з гаком доби мали Савченко з компанією, аби повідомити йому свої вимоги. І чомусь не зробили цього. Команда викрадачів не мала уявлення, де знаходиться і що робить Богдан, користується комп'ютером чи ні, та за який час викладені новини – Дійдуть до, до нього. Тому кожен день зволікання відтягав момент досягнення мети. А це означало, що хлопця треба переховувати, годувати, пильнувати, щоб не втік, та не виказав місця перебування. Хіба б від цього хіба жахлива кволість розливалася по ногах, унеможливлюючи будь-які дії. Якщо це справді так, треба без роздумів накидатися справді по-вовчому і дерти цей непотріб на клапті. Ні, такого не повинно статися. І відганяючи страхітливі сцени, Богдан подумки звертався до іншого варіанту.